Barkne kaldeko ondarkinen tratatzeko gune bat beharrezkoa zelakoz 2000 hamalauan militagarbi sindikatak xabaltucien xarriko tapian mendiska Ehuneta hiutan hoita hama surtsi herietako e ondarkinak biltzen eta tratatzen die gune hortan hoz hiutan hoita hama bost mila genteenak ondarkineta sezer egiten den erandeiko Dominika Bosk lehendakaiak Unat helzantutzu geho hu, eta behesten dituzigue ondin hori hitzugu hor, komposta, bur, burdunia dien buetakonsertu egin tekoan sartemudie somaitek hor hoiko elkitutzu eta plastika ke, ke oro eta BGC ditzu, eta hoi ditzu arregaike, eh, bat duzu komposta sohuetat, eta alhuretat, eh, ubekeriteko, plastik hoik, hoi bat zar toai, eta energi egiteko, eh, simantia bat, etan, eta eta, eta bat duzu, ebe, eta hoieki ekip harten duzu, eta duñak urbat duzu, eta kulektu seletivinen zarten genak bezala eta gen eta filiera lat. Etxetak ondarkinak diabiltzen eran bezala parteik handienaikin lur beltza ekoisten da eta ininguneko labaek baliatzen ahaldie. Plastika zarraagozat zuiten da energie eta burdaere berziklatzen da, eran bezala, zabaltu zenian ondarkinen parteik handiena lurperatzen zen guaai aldiz, geago eta gutigo.